که د مشرکان تقلید کی چې بس هغه سکین دی وی داسې خوای هغه هم ځان سلام کې دی مو کوي او تا هغه هم په باندې کی او دې ته مسدکو دا ویه ادب دي دا څنګه ری په سر باندې په کارداري ضد خلاف وکړي د دغه قوم باندې کېونه بي رسولم دې تاسو خلاف کوي خالف المشرکین مشرکان او خلافو کې وی له جگریو غریو ساته ابرید خام واخل زګداري پر قضا او جگري بیلر کول او برید بیلولې پر خوده نووي خلاب سلامي يوردي خلاف پکوي دا زه په هاره طريقه کې کدا عاشورې د روزي خبره نو جديو روزي تاسو په دروازه وینې سي يا وځره مخ روز او د دین به خلاب کوي تر دې د توار چټي د نو تاسو په بله چټي ها پاو ارزه کې غوښته سره یو شان وایلي الله سمرد جهل خبره دا غیدہ چې جامه نه تبه عمر پس دا جامه جوړه دا غیدہ آداب د جون داس سرونه اساس سان جوړي نو تبه د علی خلاف کې توګه بده ماله مقلب اجرای مقابله او خلاف وکړه نو تبه سره موافقت کې دا قانونه پکار نبی له ته سمون د پاره سلام حضور اما نه غل چې دا څو وي او ور مو صلی الله علیه وسلم ویلو چې را زمونده پاره موږ دا شو شي کنه دا که شان نو وکي نوอัล دکیول دي چې انده کسرا ډیر له انتظامات او خلقو ته سرکا تا کوسه دې به کولی او اس ډیر للیو مسندونه ولجو کړو جلال صحاب نبی صلی الله علیه وسلم چې را دا شان دا کیو ډیر للیو نبیل السلام پاکم خاص او عمر رضی الله عنه دی ویلی یو موقع کې چې داغه خو الله کې ساده کې سره دی زمون نومونه بارو خو اخرت کې دا خوشاله ها او چې دې اچارا اغي خپل مشرطا صرخ کده کې سجده نه ته ډېر لایکه ډېر وېښان والے نبی السلامم پاکم خاص اغي ته زوره نو کړو چې بولتا سوي بخبري کوي دا مونږ چې پارو خبره قوت علمو دا غردیده پاره چې دا ظلم د دنیا نه ختم شي نه نه پوهه خبري مګوي دا له میلون به وختو بیا د صحابو چکم شان عظمت نه هو قران ذکر کړي خدا تعالی موږ ته جتا زګر رښتواله بشورونه کې اګه سم جوړ شوروم شي چې خیر دې کومه شرطه تاسو دنه سب غنا نه لې قانونه قوته پاسې دي دا ستاسو مشر دي ته دینه نره دغه خلنانې خو ها نن ودا زاپاسې دي نو بل ورځ بوله سپيچ اي بي کې نو بل ورځ بیا وت سرخ ښکته کې نو په خو بوله پریوځي ها نو بیا بیا تصور کې پړکی چې ورګه کنه ځل تواب کول واړي نو دا شانته بیا به تا اوازوم کې چې ما سوالوري را رسیدي شه په دا وتا وروه شو وروګل نو اخیره کې ودا سه حالت تورسه چې بېلکل دولوہیه درجه ته ورسې دا ورو ورو دا څه کیږي صاحب د دې وایي معمولې خبرې خدان باندې ساته مصاحبه ها زره کینو چې ثروته حقته نه کیه ارصف چی نیغه ته ولاري مسلمان به نیغه د کیغه د بچا د سر مخته کی د تخته کې دل سره پدې یو ځای کیلي چې بس د باله د سر مخته او قبل د درجه فرکاته شو نبي مسلمان نه لې چې په درګه کې ادید ملنگ و دی پیر مخیطه سرخ کتا کیا و از مکه دی پیوزه پوزه در اخی حجره پر یاد دی کوي دی داست سر باری که خواه شایر ویلو خدا چی داست سر پا بولو بانده بار نوی خدا قطور را اخلاس که چی دا اولی تی دمشی <laughs> چی دید اللہ در بار نا بلخواه کتا کی گئی نوبانی اسرائیل و گورا موسیٰ علیه السلام تویزمون دا پارا الاجو که قال اینکم قوم تجحلون وَمَا سَأَلَ اسْمًا يَقِينًا تَصْيُقَامُ يَا جَاهِلًا تَأْصَلَ صِفَاتُ نَبِيِّهِ لَخَلَ رَبُّهُ قُدْرَتُنَا خَبَرِ تَجْهَلُونَ دا په دې باندې نه لا کله کله ورتا یو شاګرد سدا څه کارو کې نو بل وتا ته نسبت کې الګې دې او ته ته جون تا وې پرته نه تا و چې دا مصالې کوي نه تا دې ویلې اګور ستاله مرګ لري ده مه مطلب ته دا پکیه تا دی چې دا څه یاره ګمه ادا څه مطلب دا رسو کر باندې لاس نه چته نته به هغه په مسئلے هم احساس زل هوې ها سوسو زل هوې انوروس چې وسړي یا نمني یا ملک نه خو زمون ګنا نه موسی عليه سلام ته وي خپي لادوبو لمديره درياب نه رودل ها اټدي خو جن گورې مون نه الہ جوړکا دې لحفل ګریستنی شو له د خرقه یې فارا کې ونوکو دا سه جاهل قوم نه کنا چتا خپل رب قدرتنا او دا شانونه پیجند چته مونږ کې ته روزينه سي تو زکات ورکې تهج کې دا ته چاله کې نو چې پتا باندې تبرال نتا تار چا تو روزان ورځ روزان ترې تار واجو چردا پلاني راځه تبو تاړه کا انا دې کی جې اخره باندې او خپل دا راځ کې کالا بابا لزو ها نو تا باندې راځم را خپل را چار واستره ها ځکه ته د ما سموال نه تر دې هدف وره ورسېد کنه نو دا کار ته لچاو کو نوستا غرب دې دمر وخت اومه پیژند دازمکه دا اسمان نه ځقائم کړي اوبې کې لا میوه یو دا غلی عرصه پیدا کړي دا سوک کی. نو داغه خدای نه پیدا کیره دې نه پارچې کړه ودا تکلیف راغنو ماته او فریاد کې نو چې ته پدی واخې بل غوالي نه خطا خپل رب څنګه او پیژند انکم قومن تجهلون تاسو غډر نه پو هغه قوم جهلان او بيوقبي رب نه خبر انها اولائم متبر ما هم فيها يقینا داخلق تباكيدن کي اغشې سي دي کے کي اختدي متبر ما هم بي تباكيدن چه دیب آغی که اختری و باطل اما کانوی عملون او باطل عمل چه دی کئی عمل برباد دی ازا چه رچات عظیم کئی دام ختمی دن کئی دی تا سو بلک وقتا سو گو رای کنخا چه حق برس با اللہ راولی او دیل بدار سو ٹوٹی ٹوٹی کی ادیب آمو اٹکی ناو شانه اکڑکن دیموسیٰ علیہ السلام او دی جهاد مقراغ لی روس بیا نو هغه قام سر ازا هغه که اغا اسنام والی ها چه طول اندوستان و تاپروتو اپا کرونو نجور کدو چه پاگی باندر اغی کنه محمود غزنوی حق براز بانده دارسی والا توتی نکلو اغیی تر اخیر پور دار مند که دا چه غیوالی چه لکنه تبکل گر میگی اغو دشمن گوری رو رسی دو اشعب دیو سوازوادی ختم که اغا بودت بی دا چه غیوالی سامنات تا ا دا غصه وسهغه دا ولا وشانولا نو ظاهر دا چې ویو پته برونو اټوټي بیا پر تیوی نور په لګه دا داگی داگی باطل الہ او جز خلق او تا خواجو چې نه او سټکونو سره چا پیرا وته ګرځېدو اپه دا الہ کې دی شي چې ته په خپل لاس جوړ دا لوی جهان له مقام کې قال غير الله ابغيكم اله اي بغير الله رسوله استاد فرمایا او هو افضلكم على العالمين او غرك ليه تاسف مخلوقات د خپل وخت او اذ ان جيناكم من ال فرعون یاد کې نجات درګه مو تاس دره فرعونانو یسو مو نکم ال عذاب رسول بتا او استاس اخوازابنا تقتلون ابناءكم حلال البيظام استاس ذبح قلبه قتلول به ويصيحون نزاعكم افرغوا دي بزنان استاس اخدمتنا بيخل كل و بهذا لكم بلاء من ربكم عظيم او قديك احسان و طرفا رفساسنوي ذا الى دي تاسر دي مصيبه النبشكليه تاسوا افرغوا ريستو ميقات اول ذكر ده موسی علی السلام ده بار د اعثار تورات چې کله دی آزاد شو د فرعونانو ناغي هلاک شو نو موسی علی السلام د بخل اوې چې لمو له اوس یو قانون رولایو کتاب رولا چا به باندې عمل کو اجون تیر کو را به عبادتو کو نو الله او ادو کو موسی علی السلام سره چې تراش کوی تور تا التبا ایتیکاف وکي صالح خرزه متیری کی او بیا د دې تورات رولای داميت قاد اول وواعدنا موسى اوعد او كلامه موسى عليه السلام 30 ليله تنذير شش بو واتمناها ب10 ابرك لمونغا بلا سنورو سرا فتمم مي قاد ربه 40 ليله ردده سلوي خرج سلوي خشبي قناه مجيد ترتيب كي. اكثر شبي ذكر كيذا تكتبنا مونغام حالاك دور روزه 13 مستي ا کوان سپی ا دی روز وسره ونی وا دې کله وځتا برازې یو کوال لري وی دیر سپی وګنه داغه واخو چې کله هغه برشن موسی علیہ سلام سره ویده خبره شی و چې دې ته مکمل پابند یو کې نو اخر کې ولرتا ورا در کوی هغه مسواک استعمال کو نو درو جدار د خپل خوشبو وی الله تړي رخوا خای چې کله مسواک استعمال کو نو ختمه شوه وته د شابوس بلاسوره د نور نش ته خوشبوي بیا خپل زئش نو خوشبوي ذکر خپل زئ راغه لري ابي لنسلام دغه سيپات كړي ولي بلغه مسواقم سه بد نري اكون سننت تي نذا قال کمزور دي بهتره دا سو قمز... خبره دارا چه دا سلوي خورا دي قرآن مجيد داغه ترتيب جدا جدا کو چه دا ديرس روز زن لري چه دا ذو القيده میاشتا او د علت نور د ذل حجيدي نرزی جدائی دا پارا ذکر کلخانور برا داغا صلویخ رازی بی وقال اموسا علی اقی اوی موسا علی ایسلام برورتا حارون علی ایسلام تا اخلوف نیفی قومی تا خلیفہ ش قوم زمان کی استخلاف دا حارون علی ایسلام ست زمان روز تو ادری گا اچکم زی موارد ناغب پورا کہ واصلح او اصلاح کود دی ولا دا تبع سبیل المفسدین امروانی گا بلارد فساد کونکو دا هدايات و توكل ا موسى عليه السلام را وه لما جاء ا موسى لمي قاتنا ارجل اجراري موسى عليه السلام يقاز زمونتا اغزي وقت وادي زمونتا و كلمه ربه او كلامه کو دسر ردتو اخر کی گنا نو موسى عليه السلام ډیر شوق کراغه ډیر لذت او خوانديوال ور کولي چې الله تعالى سره كلام وکي بالا راس كلامو نو شوق کراغي چې سوالو گچي الله ماتا اګه فردي لورکي چوزستا پرويا حاصل کما نم ربی علیہ تا وينم قال رب وي موسى عليه السلام اي رب زم ما اريني ما تو خي انظر اليك چزا وګورم تا تا مزکه چکم موانع دي فردي الله دالرکي چز تا قال الا نرىني جواب راوي و الا تشري نشلي دي ما ستدا طاقت نشته چتا ما وينم نيو خبر دعوة شده الله رب العزت لدل اغا الشرعان بالكل ممتنع دخوا اغا عقلا اغا جایز دي كنه موسى عليه السلام بابيا سوال نکو خود بنده دا طاقت نشتا شده الله ملك ملک چوويني ملك ملک فرشتا ندبنده اختیارشت نبیه شده الله دا تجليات تجلياتو دا تحمل وبرداش نشکو لدخوا ولكن انظر لیکن اغورا الى الجبل دقار فا این استقرره مکانه و کشره دیر هنگ پاتشه و بخپلزه بانده فساو فترانی پس درده جتاو ماوینیم لیه غر تاو گورنو ستاو در غرمز که سمرا فرق دی غر دیر غر مضبوط کاری جسامت سره در خلق و سماوات والا وقت دیر اکبر من خلق ایناس سب که از مکه اسمانو در قینات در بنده پلی هستر خود در روی کنه مضبوط دیر, دیر ری ری ری کنه ها اوشی در دین پلی ه برداشت کړل ری دا لوی امانته او زموږ اسمان نو تخپل عجزخ کار کړ او فابعین ان يحملنا اي کہ قبله معنا خیانت کولو خدام مفسرین ذکر کوي نو ایتو ووره دی غارتا فلما تجلى ربوه و سار کله تجلی وکړه رب دو لیل جبالی غارتا جعله دکک نو وی ګرزه غا ٹوکلی ٹوکلی اخر رموسا سائقا او پرهوت موسی عليه السلام بيهوشه سریعا <ساعتان> بهوش ستجلی وکړه هغه ارت ردمره زور چې هغه غار ذره ذره شګه فسو خو په اس مکه کې نه نوته قران مجید وی ټوکړي او دام ذکر کې علما چې معموله قدره تجلی ولا کله کچینه غوته او بس دا غره ټول ډړ وړیک مثال وی دا سره لکه تان در شره پروزي کنه پيوسه او غابادي غار سے نړی ہے کنه شانتی چې موسی علیہ السلام وکته لودو غر دا حالت ولیدو نو دین نشو به اوسه سره hebat پیراي دی وتا خو له تا دا حالت ولیدو زګار نو به زما لیدل کې کنه یو موقع کې درس شو چې به اوس لري له صفات کو دا موسی علیہ السلام اودېږي هغه دا ارچانه وره دي یاسه حای ورو له پلا قرکل هغه راه نبی اسلام ته فریادو کو زه شاندما له پلا قرکل نبی اسلام ته پوسوکه چول نه غوې ده تاسو خبرو کو نه بیا نبی اسلام مو چګورا ما د بیان ومنسګه مغوره کوي ستاسو په داجا غلي شوو کې اوه قیامت کې خلک به اوش شي عذاب او سم نو بګورن موسی اسلام باندې عرش په پو ستنه پورې پو ولادي نو څنګه پوهه کمه چاولې چې دې زمانہ مخکې به دار شو کنه ددا دا هغه باد لور کول شوې چې په کوی تور کې به وشه شو ودل ته به وشل لر کول شوې دا نه تعلیم ورکړي په دې جګړې چې دا په نمبر غوړې دا غوړې هغه په خپل ځي غړوانښت کو د دې جواز به گلیشتي تاسو یوه تا کمو غوړې بل باندې جګړه وکې کنه فلم ما افاقا وصار کلاج په وشه موسی عليه السلام قال وي سبحانك باقره تعالی رب تو الیک زر جو کوم تا الله زو واپس کیږم نو خپل خبره روجو کوم تا ډیر لوي شان دي وانا اول المؤمنين او ذا اول ما ديمان نورن كنا ذا اول دایه قرار کوم جل الله ستار او يسوګ نشي کوله دانه شه برداشت کوله تا ډیر شان دي ډیر عظمت ده من ظاهر جنه چې دار سوکو دي او جل الله غوړنه قیامت کې وقيدي دار مؤمنانو ده نو موسی علیہ السلام خو ضرورت آغه غوره سوی دو ارمانې پورانه شو نو تسلل وکړ کې روزتو چته علامه نور څه زنه لقدر کړی قال یا موسی ولا ای موسی علیہ السلام ان استصفتک علی الناس یقینا بخلق ما غوره کلی دا بخلق باندې برساله دی تخپلو پیغامات سره بنو سره و به او په کلام زما سره جته سره خبرې وکړي فخذ ما اعتیتو اسواق لاغه چې در وکم مین شاکرین اوشاد شکر گزارونه پدی باند شکر ادا کا دغه امتون د له فورې دغهار مان دې کوره نشکنه یکه تی برداشت نشکوله نو تا وراته ولا ورک وقت ادنالو او لیکلو مونږ د دپار فل الواح با هر یو ضروري چیز هر قسم مسلې ضروري مو عظه وذ وتفصيلا لكل شيء او تفصيل و حد هر یو مسلې يأخذها بقوة ادب يدري واخل دليل لا بقوة السرا وامر قومك او حكمك وخبل قومك ياخذوا باحسنها چاغلي هغه خيستا خبر دي چې ټول احسن دي یو قول داري او بلدا چي سوال ده پیدا کېږي چې احسان پکېستا زدا سين دي چې هغه احسان ني دي هغه حسن کو هغه خيري درجه نو جواب داري چدا وداځي ته بار سره عادي شوهه تا ته جنو صفنه راځنه ته معافی کوم لشی او ته انتقام مغسته لشی نو دا معافی کول انتقام په نسبت باندې احسن ني نو ته دا څوک چې غواړه غواړه ته اخلا ساو علیکم دار الفاسقین زردہ جو بکن تاسو خوره د فاسقانو یو بګه تخویف دی چې دا کم نافرمان او فاسقان دي دې یا کور بتاوسته خو انجام به تاسو تخم چې دنیا کې خورنا ملکونا روانوم تاسو بیوینه او دیم شکل دی بشارت تی سوری کم دار الفاسقین زرداش او بخیم تاوستاک ورد فاسقانو دیبت تباکم الاملک بیتاوستاکم تاسو لبیدرکم قوال مانا بیتر دی سا اصرف عن آیاتی الذین زرداش اولومزو دخلو آیاتنونا او خلق یتکبرونا في الارض بغیر الحق چو تکبر کی بزمک کی ناجائیزا دا غید فهمنا دا غید صدق وَاَيْا رَوْا کُلَّا آیَتِن کشرف وینی دی هر قسم دلیل لا یؤمنو بها ایمان نرور پاغی وَاَيْا رَوْا سَبِيلَ الرُشْدِ کشرف وینی لارده هدایتو لا يتخذوه سبیلا ندین ننسی اغیرہ اغیرہ لارو لوی لاروینی خکار دلائلوینی واضحیوینی وخانه نرحانی کے پی خب ویجو دا حق لارده دا دارو ثواب کرده او روانی کے پینا لا يتخ وَإِنْ يَرَوَ سَبِيلَ لَغَيُّو اگر چرئو بینی لار گم <تصفح> روان شي. ده گم راہے يَتَّخِذُو سَبِيلَ نبی آسف لین کون چی روان چی قلسی اغیلہ لارو گورا دا باطل لارتے توجو دا آگے بس روانی گیا اگر خوخ د اچی دن کار تشی نبس بیا ناراسمی قابوی نکی گی بحق نروانی گی مخالفی حسد پا کراشی <تصفح> دا د سوچ مقام دے چیو خواه مونگتا حق لار پرتا دا ابل په باطل پا کما بروانی کو دا حق بروانی کو دا حق بروانی کو دا حق بروانی کو کنا نکنا چو حق لار دا نبیو پی روانی کی پاقی با جن تیرے پاقی با عمل کے اغد اسلام لار ده او دا خدا خلق و ذکر قرآن کیچه اگی فاسقانو فاجرانو ذالک دا, دا بده وجه بی انہم کس دبو بی آیاتنا چیزی تکزیب کلو زمان آیات دا آیاتنو وکانو عنها غافلیم او داغینا غفلت کونکی کلی اصولیویی رزنا خبریما انا نا خبر اخیما کلی چی اصولی زان نا خبر اپریزی نا دیکھن ندی دی خونی ولی دی زان بپووکی سمرا چو قرآن دا ذکر کردی چیزی نپویگی دی, نپو دی غافلی دی مطلق دار چیزی زان غافل کردی از زان نپووکی چو حقیقت کی وسڑے نہ خبرے کنا نہ پوی کی یا مقادن اس طرح پوی وچستان بیا ہو بزن پو ملاقات دا اخرتو حبطت اعمالهم برباد شو عمل نہ ددی هل یرزان الا ما کانوا يعملون فی بدل نشور کے مگر دا عمل چکوے کبد عمل کم دار او جنور نور ناکارو او دنیا کې څه ښه کارونه کړې دې من دا ترړلې والی دا غوږی بولم بدلو ورکې دې او دنیا کې او دنیا کې دا غا بدله راځي سواب په مزيو کې بیا آخرت کې ولې زنيشتا وقت تقا قوم موسی جوړ کو قوم موسی عليه سلام من بعدي فصلی موسی عليه السلام من حلیهم دا غي کالو خپلونه تر پرانیان ناط نو او علی او شو دي د پادیش سو کاکو چې دا کله کله په دې خوشاليونه دا غي نه بیرولل نو هغه راوله په پاتې شو وسنه نو دا ني نه س جوړ غل اي جلان خي جسدا له جوسا وا الاګه د پاره आवाजو جسدا له بس يو جوسغن دی وا الاګه د پاره आवाजو بې معنا بې مطلب اوازو هوار دا تفصيلا واقعي چې سامريو او منافق تداخ خلقونه پادشه وي دا چې کم غرق شو او پټ پټ هغه د امه کا کتله انتظار وکاو چې مصالح لن د دي نه خوشندي به زموږ راکوم اچه غلال کوئی توردا په دلته کې ویل کې دا اثر راځم کله یو شکل دې جوړ کدو وا د ځخي ځکه دا هغه وخت نه دا ځرا روانو پرانو شکل جوړو کنه انن هندستان ټول پاګه باندې پروت وا دا لګي مورده پیلو په خپل منیخه اله هم ده مور هم ده نو چې خیا جوړ کو نو سش کې لپاره کې د جوړ کې یا پاک سوري پر خود چې هوا سره وي لښ پهلی وو دا کول به تر ده زه خو هغه وی جبريل علی سلام دې له هغه وک خبر ده کمزور هم ده سش پهلی هنده بګه جوړ اواز سره باګه आवाज کو لدیبا اګه وا سره بس سم څه چل په وښو پره بوتل واه اتا عظیم به کو علامه یا د دومر نه قتل انه لا کل مع چېکنون خبر خبره نهشک کولی دي سره ولا هدي هم انا ا خود شيدي تلارو تش د اوسیزم اووااز رو ته به عدت کې تاظیم کې دا, دا خبر نه او اووا هم ب معنا به مطلبه نولا شي داه چې دی وقت کېږي نوکن نو دا یوگانه داې ډگانه دا کممپیووتې ا دا باج ما داخوا بیا هغی عالی حولو س کغ اووااز کي که نه چته اوسیس جوړ کوه لګین आवाज روو وته نو رو بس دا غنی ستایلاشه دام څخه خبره ده دا نقطه ذکر کړې دا مو خاص سره دې رکھولې یو نقطه به تر مخه ذکر کړو چکه ویلو د ایبلیس تاسو ویني انه یراکم هوا وقبیلوه د ایبلیس تاسو ویني ار قوم دا زین جتا سو اینو ویني را هغه کې دا به تر نقطه ذکر کړو چدا دښمن ډیر خطرناک دي چې تې نه وي نه او تا وی نه نویدته نه حفاظت هم بیا داسه وکا چې دا اغزاد پنا واخل نه چې دا ایبلیس اغنه نی نه او د رب نظر کړي لکه الله نو ته خپل ځان حفاظت الله تاسو بار زګه استاد دښمن اغزاد الله په نظر کړي او دشمن ستا الله نه ویني نو تاسو حفاظت با اغزاد کوي دا دا وسوسونه دا دا, دا مختلف خبرونه ځکه د تا نه پرې دي نه په عام حالات کې او نه په مانزه کې کمانزه کې نوم دی ور لسک پیدا کی سوچونه بدلګړ وړي سوچ بدل راولې او یو خوابل خو بدلاله الهاله کنا خو ته بدا وهن کې یو جو علماء ویلو چې دا شیطان تا ترلکې سو پس وسه چینه تبو ته صح جواب کې وړګي وای چې ما سام کړه موه پارام کې نه اما دې کړه مالا نه پیدا کې نو سره بدا کار کې بارحال دا غیانوک تا اوجازه وی چې بس आवाज روحت دی او سزنا رستای الهی دا خونده ایتخذوه دیون ساغا وکانو او ظالمان شرکیوکو داګه تعظیم شووکوګه تپریوتل دا سه جاهل قوم ور مصالح سلام ته مولا الهی جوړکا چاغاتو ور نوکړه بیا واپس شو د او کفر اغلا دی ولما سقط في ايديهم اركلت بيمان شديم سقط وغرزول شوخ بيمانتي في ايديم بلزونو ددي كي اني مخافا قوتا دا موصل خلخري ور ا ديولذل بوشو انهم قد بلو يقينا ديكم رها شويدي قالو وي وي دائللام يرحمنا ربنا كرحمنكم من لن نكون من الخاسرين قام غشبه مونږه د تاوانيانو نه پخټ تاوان کې براشو سمو تعالی مافيونکلا ولما ما رجع موسى ال اقامه غضبان اسفه کل جواب اس موسى عليه السلام قفله غوساو اډا کو دغنه غضبان غوساو اسفان الله ویلو کن کار شو خبر کړه او قال باسمه خلفتموني وېمو صلی الله السلام ډېر بس دې غاچو تولې دې تاسو فزې زما ممبادي فزما دتلو نه چې سلام وګور تاسو چاته چل غړې اا امر ربکم آيات الوار وګر تاسو د حکم درب تاسو نه تاسو به نمر څرګه پټې وي تاسو اوره سوچنه تلوارو موکړه اځه واه ډېر تیروته کېمرا سلوې خو پتاسو موده وګر سوچ یاره دې چار شو ها او کې هو دی هغه ترتبه اختیارا واخذ برأس اخیه او وین سو سر ضرور خپل یې جره اله یي راخه راخه خپل ځان ته جره دا زمو افسرین ذکر کوي چې رب صغه اوسه تا ته وګرځوي له نام لا خبر او چا په کله دائم ویلو چې راغی کې د امت او د پیغمبر ډېر صفاتونه او فضیلت ذکر شونې وي وګرځوي دا خبره کومزورې دي هیڅ به ډېر شک نشته ودلته کې وای نو یو خدای وي چې موسی علی السلام هغه تختې لکه په تلوار کې خوله ولي دی خو او ضرب ضرور باندې راته چې نه دکو ته ایکړه راګه نه نیو نو په تلوار کې هو دی نو قران هغه نه تعبیر په القاس راغلی چې وی ور رسولې نه کې اخو دی په دا پی نو حقیقتين مفسرين ذکر کله کی امام راض القام هم الله دا القاما انا داندا هغه غوسه کید وم حتی رسیدل چا هغه پیرا پیدل نو تختیر دنه به اختیار غورزیدلی خو غوري ماته شوي نوی ماته شوي نوی ذکرو ستو قران ذکر کوي کنه و چې اخذل الواحه اک تختیب یاره واغستی دا نه وې ټوکړی راټولې کلي نه نه تختیر واغستی څو دایو چې پر تختو کې سلی کېلو نا خبره تعلیمات او الله تر اف نه خدا چې دا توراتو کنه نور تختې وي نو تورات تختې وي څو تورات بیا و دا نور تختې وي کې نصيحتونو ای دا تورات تختې او به اختیار دې پر وته بیا راستي او کنه داندې ویل چې زبر جدو کې د او تختې وي او برکت ناکه مقدس ابي اختيار دا غنه وغور دي ولي چ سوګدا ووري چې ایمان بچا کی کنه او بیا چې پیغمبري او صدا وره دو خبري اسد ليدوي چې وي ميد په خپل سر ګرځي د دين څخه نور هغه وروړيونه ده سر نه يجره اله زانته راخو او ته وي تا زمان حکم خلاف کړي زغت لم هو د ادمويو چا به اسلاک اعتبار دي خیال ساتي ها اته جمهور قال ابن امه وهارون لاسلام اي زي ادم اورزما ذلك القتل حقيقي رورو عين رورو نبيا سندوج ذمورذيا ان يقول بلار ننس نا ديد شط قطع لمحبت د بارج د اجزمه من محبت بكراش نويه اي رورا ان اي زي ادم اورزما اي رورا زما ان القوام استضعفوني يقن يقام كمزوره كلى وما انیس دیوه چه جنگی کرای ماسرا چه قتلو لماکنه نو کما خلق را پاسو ملگری نو یاریدم چه تب بیاوی چه ما تردام صبرو نکو او بن اسرائیل دی توتیکلو نو بست دی خبر نیاریدم نو نو زمان گونان دی زو قصر وار نیما فلا تشمت بیال پس مخوش آلوان بابان دی دشمنان دی بخان دی نو جاس مکوه ولا تدعني مع القوم الظالمين امگر دوما دقوم ظالمان قوم ذا ظالم قام دي مننا كن ديتما فلوس کړل من چا بايبل او تورات وګوره محررف ناګه جهارون اسلام تک نسبت کړل او ادا کو شکر دي قرآنستا نوي له ولق قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي هارون عليه السلام هو ولوسكله هر قسم نصيحه تو او بيان لليل ارث تو ويجو سارين نما لكنا نوغوريكا غتنس بات شير جدو کو تاي كردا اگ دارو ديخا فاناوي نور دا وسونو چورو اگ ي قاتل كريكا نو موسى عليه السلام نهارون عليه السلام مشرم وختل <متخفل> پیغام پیغمبر او ا او مشورو خدا باغمان مطلب دار چډره غوسه غلې وا او غديني غيرته او او يا نو نبوته حساس وكنه نزدک پړې د جوش کراغي ادب اوسې کو چې کله پوسنه به ایماني وکړه قال رب اغفر لي و اي رب ا بخنه او کما تا ولي اخي ا کدا باندې دراز کی یا ددنه ونندښوي کوتاي او چما تک ما زورونه ماتم بخانا ما بيو کې د باندې رحم وکي ځان سره شریک کو چې هغه سره تسلي او تحصيل شي کنه نو بخانا وکلا دعا یو غوته وا داخلنا برحمتک او داخلکمون غفي رحمتک بخل رحمت کې واینده ارحم الرحیمین او تو ډېر مهربان در رحم کوونکو الله مغما در رحم وکړه او وړ پیغمبر دې دومره لوشان والا ول دا قوم دا حالت ولې درته نشه دا ولې خامخا فزل کې را جذبه غرازي کنه چې ته حکم سره تمرا احساناتو کې دومره وقته بیان وکي او بیا د عقیده نارووی نه نه نشټینګې چې ما سره چلوکلې او بیا هم دا تعلیمات نو داخپل مالګرو به کې خیال ساتل اغه په دعا کې څنګه سره شریکول الله موږ باندې رحم توفیق راګي چې خپل وظ مناسبو د دین خدمت اتفاق اتحاد او اتحاد او نصیب کې او دغه عالم قوم نن الله توته هدایت وکنو په آخر دعا اووذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين سورة الأعراف تفصيلاً وعقية ذكر كذا لبنى إسرائيل دليل نقليد موسى عليه السلامنا ا مختلفو مقاماتو کی تقسییمو کله چې د بنی اسرائونه اووي ج صاد شو چې ممسال السلام تراتړو دلته کې بنی اسرائيل اوولدل او د سخپ بعدته تعظیم ک لګیا شو قرآنو مجید د هغې د شرک ذکر کوو وس اغیلا زجرات اخیف ذکر کئ او بل خد تایبین پارا بشارت ذکر کئ جګی توبه وستا بیا به ذکر کئ د میقاتی سانی مشریکان او بن اسرایل له دهیات کریمه کئ زجر دے زورن ده ان الذین اتخذوا الاذلا یقینا اخلق جن ولید سخیم پر عبادت سره او تعظیم سره اتخاذ معنی عبادتم رازی چا عبادت کړی ریسخیم نیولید جوړ کړی ریسخیم معبود سینالهم ذره جوبر رسیدتا غضب من ربهم غضب در طرف رب دین و ذلۃ فی الحیات الدنیا او ذلۃ رسوائی پا جن دنیا کی در سزاگانی دی در شرک مشرک انسان دو تا بدق پل راب در طرف نا غذا برسی در افغوصا کی باقتکی او رسواء و ظلیل بی ظلت بپرازی مفصل ذکر صورت البقره کی دو دی در غذاب آده ظلت شیو و کذالک نجزل مفترین نجزل مفترین او دارانغه سزا ورکومنګه د روح جوړون کوتا بوحتان تړون کوتا شرک اون کوتا چې سترای کوي په عقیده کې افتراو کړه کو نو مولداه شانته سزا عمل کې افتراو کړه یا شرک ارونه او اعمال کړه یا بدعاتو کړه نو مولداه سزا ورکو دا زين مختلف اقوال نقل کړو چغورا كل صاحب بدعت ذلیل هر مبتدیع انسان هغه به ذلیل چا ویلو چې بدعت هغه ذلت پہ پوغو پروت دي د مفترین نه معلومه کړو دغه مسترا کل ضرر جوړولې نسخې چې جا جوړه دنیا کې دلاله توحید مقابله کې هر او یوسف یو چغړې کو کده دنیا دا فانی حقیر مال دولت ته د دې د وجه نتی دین د الله توحید دا شانته د نبی علی صلواۃ و سلام سنت دا پاتیشو نو دام یوکه سمسهایشو او بری صاحب هر یوسف چغې د غیر الله سره شریک کو دا هغه د عبادت نه الله د دا عبادت نه بغافل شو دا ی اوکسن وایجلی مانوی دے نذا خلقت دنیا او ذلت رزق والذین عملوا سیئات او خلق کو چعملنے اوکل الباد السیئات بد اعمال یوکل کو هنا, هنا. ترکو پر او شرک پوری ثم تابو من بعدها بے توبہ و ساتھ پسندین او ایمان خالص کو تو بوستا داگه گناهن نواپس شو او ایمانی محکم کو سعی کو این ربک من بعدها لغفور الرحیم یقینا ربستا بست دینا خامخا بخونک رحم والدی خامخا دا بندن گناه کیگی کی. داگه علاج قرآن مجید خودلی دا دیواجی انسان دا مایوسا کیگی کی نا اغله فکر من کیږي نه شرمانه غونه ونشوي دي یا غلطه شوی دي قران او مجید دا وی علاج کولی دی چ توبو باسا نو دې سره با تاسو یو دا فې د ورسي چې آئنده د پاره وته جون باندې پاک شي نو ګونا نه بابا چې او سچ در نشوي نو هغه بل الله ته ثوابونو په اجرونو باندې بدل کی د دیو چې ډیر ګناغار شي ناغت وحمقاله چې توباو باسينو هغه ډیر ګناونه به په ډیرونو کې باندې بدل شي حدیث افاق کې ویلو ا تائب من الذنب کمل لا ذنب له د ګنا نه او توبه توبا استا له خدا څخه لکه چې ګناې کړی نه او بل دایو بنده توبه او د ګنا نه بس کېدل دا الله تعالی خوښ دیر محمود دین حدیثه فائک کی ویلو افرح بتوبته عبده من احدکم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلات الله دیر خوشالیږي په توبه د خپل بنده باندې دیاتن ستاسونه چې هغه پیخ شپ خپل اخو چ هغه ته یو ځنګل کې یو بیابان کې رخصی وي اونه سا په عمومي تفصيل کې لدې حديث یو بل روایتو چې هغه سړی مسافر دې څرلې باندې ځان سرار څو تړلې لري فره انت جماعت دې یو ځای کې دمکې هغه څرلې خوا کې ودرول سترګې ورلې خراباسې هغه څرلې نو ډېر فکر من شو او یو خوابلخوا من بې ترړی ووالی اخیر دا چې مایوس شو چې سرلی لاړه اوس بس کومه خوراک کا هر سپهغ بندې د سرلی انتظامو دی بیاار راغې غغونې ته او سم لاس چېستر کې او غړی رابیدار شو نووي دل چې هغه سرلی خوا کې ولاړه بس جلب تهلااس کوو نو دی څومره خوشحاله شي څمرره بد ته فرحت حاصل شوي نو الله رب العیضت د دغ بندا په نسبت د خپل واندا په توبه باندې قبل تر دې چودا انسان کلا خپل زرل وی نی نو د خوشاله الفاظ یې چوي مطلب ادا او جللا تم ربی زده بندم نو د ډیره خوشاله د وژن ادا سوی چ الله هم انت عبد وانا ربک الله ته بندې او د را پو نه شو سبقت لسانیت او بیا الله ربز د ته ګوري نورذا کېږ د خوشحال د بند هم داسېغل وشي که نه موز د مازیګر کوي او د سره دقات فکر کوي به لووار را شي پخله پخینیت کېړ کې مازیګري او مو او شو زګ الله زلتاګوري جبه څه پته لګي نو مطلب داو شکل يا بنده توبه واسي نو الله به در رحم کړي ډېر پخښاليږي نو دلته کې را دیو چې تر دې ذکر کوي توبه تا چستارب اغو بخي چا داوي تپوس شو د صحابینا چې يا بنده راتګاريو شو زما سره روستوي بیاګي سره نه کا اوکو ارستاج اورکلہ نذری صحال لے نذ ايات ورتيلو اذا القران ولاشقول ديكن ثم تابوا من بعدها <تصفيق> ولما سكت عن موسى الغضب اركل اج خاموس واد موسى عليه السلام ناغوس اخذ الالواح روايه وفي نسختها ابو مضمون داري كي ہدایت او رحمت او للذین هم لربهم یرهبون د پاره ځا خلکو چې د خپل رب نه یریږي موسی علی السلام نو غسا خاموش مخکی آیاتونو سره متعلق دي چې کله هارون علی السلام یونس اغور دی چې مابنده شونه مخ خوشاله وا زادیکې گناهګار نیم قصوروار نیم ما کو اینه را کړی نموږو السلام خپل رب ته فریاد وکړو جماعت د قصو اجتهادي غل دیو شو اتی دیو شو نه ماته مافي وکړه اګه جماعت د زروور نوم څه شوي خپل مناسب دنه سکو ته ایښی شوین نو کله چې بیا غوسته خاموش وا تختې راوازسته قران وی الالواح مفسرین دینه معلومیچه نو ما ته شي پرې پرې راوازسته ا دې په مضمون هم رحمت و هدايت او قوم د پارا الله خل او چې د الله نه يريږي لازم شن کتاب او لوړک خوږي په قدر نو پوه شي د عبادت او کو د میقاته باندې ذکر کیږي دنلستو وقت آرامو ز قوم او ورګرامو صالح اسلام د قوم بلنا 70 او ياسړي لميقاتنه د پارا د مون دې قاعت د و پس رینده کرکی دین معلومه شو <تصم> چې د میقات د غوولنی میقات نه بل میقات زل هغه اده کې خاص مقصد هغه مقصد داو چې کله ديله تورات ورو نو دیوي چې رمون د سن شمناله مون بزو چې ال تک د الله کلام پختله وره اولا بزمو یا تن رازی نو طول قومی اغو نشبوت لے السلام او یا تن داغین اغوارکلو چی دی با بوزمو نو بویتلو یرچی اغا کم خلق نو بولی اج دیر پاتشیو نو چی داغین بسنگ حالو یوازر دی خلق با ایمان قبل شیو ایمان راوڑوی انا نور بدغشان دی پاتشیو کدا بسنگ چلو چوز ده حجاب لرکلیشی امودی اللہ اوینو فلما اخذتهم الرجفتو پس هرگلا چونی والدیل را زلزلی دخکتنا پی زلزل رالا دبرنا پی سععقر اگلیوا مخد اگر ذکر شو سرط البقر اکی دا صخ عذابون دنیا کی سلزل دخکت عذاب او سععقر اگلی نو دا پیر اگلل سکر گوستا خی کروا رب بلو شئتا و موسیٰ علیہ السلام ای ربا گجرتا گوختی احلکتا هم من قبلو ای ی ی ی حلک کردی بدی و دی مخ کردینا اوزاهم اللہ کستا دا خواهد دارتا منظر ہوئی چه حلک کی مونگا دباز ناپو دا وجنا نو مخ که بدی حلک کردو سمرا لویلوی لوی او مشکلات پا مونگ را غلی دی دا, دا طرف نه پا دغه دا غا مصیبت ہو ناقی واللہ اگر وختہ تمون گا وساتلو نو وسو مونستان سوال کو استا میں قربانی غواړو چې مونږ وساته اتو له کنه آیا تو هلاکه مونږ بما فعل الصفا ومننا باغ سو دی به وقفو زمونږ نه ان هي الا فتنه تو نلدا مگر امتحان است الله دښت دے ازمه خدې تو بلو بها من تشاء تو گمراہ کے بیلارکے پدیباندے اغسوک جتو گوارے و من تشاہ او تہدائیت کے اغچادا جتو گوارے سوک ثابت قدم پاتے کی اغسوک اخوئی کی نا اللہ بچ دا موسیٰ علیہ السلام دعاو کرا تا اللہ پدربار کی نا اللہ کسان شغی حلاک شیو یا سوکوی حلاکت تنزدی شیو ان الله رب العزت بیا جون دکړه موسی علی السلام په فریاد سره زګډېره عجزې وکړه فریاد وکړه چللا ډډېره سخت موقونه تا موسی نو دلته کې موږ باندې رحم وکې موږ ولیونا تا مددگار زمونږه یې ساتونکي زمونږه والا تو زمونږ ساتونکو بچونکو فاغفر لنا باقنو کې موږ ارحمک بمغماند مغماند رحمک بخنر تاوکا وای تا خیر الغافرین عطا بهتره د بخونکو اللهمو تا مغفرتک د اربع جزای صالح ناګیه جون ذکر سنگه چدا کو سوال کو نو د شانته دی او بل مرتبه او مقام سوال کو لنا فی هذه الدنيا حسنه ولیک از موږ د بار په دې دنیا کې ښه استاجوان او ښه ماحول حسنه د نه کې دو دیندارې دن او په اخرته او په اخرت کې هم الله عزمدونه پاره حسنه وليکه ان هدنا الیکو یقینا موږ غا روزو کول راته موږ توبه واسو موږ روزو کو هدنا الیک توبنا الیک معنا روزو کول ماذا الله رب العزة طرفنا جواب راضي قال عذابه وإلا فاق عذاب زمان اصيب به من أشاء زرصم بلراء اغشاتا زمان قشي عذاب قبض خامخا وركم زمان قانون خلاف ورزي زمان دن نخلاف ورقرداني ماذا قال عذاب وركم ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة زمان شامل لیه هر یوشیتا پراقه دیه هر یوشیتا رسید لیه هر یوشیستا تمام دیر پراقه رحمت دا. خو دقا مرتبه چه تکم مغاڑه سوالی که دا بزلیکم خوکم خلقه دا پارا چه اغیقی حصوص پاتویخا ارچا تاغنه رسید فس اکتبها للذین یتقون فزر دا او یقینی دا چه لیکم زو دقی مرتبه لرا دو پارد آقی خلقوچی ریگ زمانا یتقون چه تقوا پاکیوی فرحیزگاری پاکیوی او یرا پاکیوی دیوزی پتشو دویم ویعتون از زکاة او داکی زکاة یو دا مال زکاة تی نوگو مورکی یو د دا بدن زکاة تی چه دا نفس و دا اخلاق و دا عقاید و تذکیه کئی پاکوال راولی نوگو مانا دا اکثر دقا ذکر کیخا چه تذکیع کې دی نفوسو والذین هم بی آیاتنا یؤمنون او اغ خلق دی چې زمونږ په خبرو باندی ایمان روڑی یقن کوي بی آیاتنا دا اللہ پتولو خبرو باندی او پتولو احکام و آیاتنو باندی ایمان روڑی یقن کی الَّذین دا خلق دی يتبعون الرسول النبی چې چه دی تابداری کی دی پیغمبر چه رسول دی النبی دی امی دی، رسول خدا رجاللہ رجال لے گلدی در رسالتو پا فا مقام فائز کردی و قوم تا دعوت کی نبی دی دا مخکنوالی نبوتور کلشبی دی او پیغامو ترازی دا اللہ در طرف امی دی چیا منصوب دی ام تا ام مور تا وی پا کم اروز مور نا پیدا شیو او سنگ پاکو یا اگه وقت که سوکستاز نو د چا شاگرد نو نو داگه شانتی ترا خیری عمر پوره طول عمر دا بنده شاگردی اگه نده کڑی بلکی دا اللہ رب العزت ترافنا دا جبریل علیہ السلام ووجا پواسطا اگه تا ایلمور کرده شوی نو داگه شانتی طول عمر هغه دا بنده شاگردی تاله مز نه وکړې يا منصوب دي او مل قراته مكيته چه مكيواله دي ال امي دا صفات تر پیغمبر چه هغه د دنیا لیکل او دا زده کړه دا تعلیم دا اغا دا دا دا دا او غیره نو وکړي دا هغه صفات که شمار دي د بل بنده دا صفات نشي کړې او سره ده هم چې دا هغه څومره وي مزمرا دنیا که ده بل جایی لنگو اللذی اغا پیغمبر یجی دونهو چی دی ممی حقل را مکتوبا لیکلشو عینده هم فی التورات والانجیل دی سرا پتوراتو پی انجیل کی دا اغا بشارتو صفات نعوت اغا دی سرا پتورات کشتا که مخلقو چه تورات محرف کرده ده سره داګه بیاو دا راتګ نه اسلام صفات شتا تر ډیر وخت پوره جو خل کول وستو اوسونکه وګوره اجازه نسخه ميلاوسي نو پاره کې به صفات د پیغمبر وي نو دې سره شتا دي وي دي پيجن يامرهم بالمعروفي حکم کوي دې تا پني کسر وين هاهم عمل ملګر امنا دا څنګهره حکومت کوي چپایه کې لوه اعلی توحید دے. او منع کوي دا بدکارونو نه د شرک نه د کفر و الحاد بی دینے. او الحاد به دین آدغه شانتې دفتر نه پدین کې ويحل لهم الطيبات او حلالي دې دا پا پاک زونه چکم زونه دې باندې حرام شي او د خپل شرارت د وجه نه پاک زونه یې د په حلال کولو داګه ده دا ella to bayan huwa to ko wa yaharramu alayhim alkhaba'ith ha haramai fadeeman de ganda sizuna na paako palis sizuna chidi bazan halal kridi aw haqiqat ke ra haram de khinzir wa khashwa aw sudh khurishwa sudh khwa gida halal ganda na para nabi alayhi salatu wasalam او لرکای د دین بوجنا د دی, دی درانه احکام ابوجنا اغه تلرکل اسانه کل ورتا ول اغلال اللتی كانت علیهم او زنزرنا هاجو پدی باندې مختلف قسم پاباندې په درانه احکام په نبی علیه صلواۃ و سلام په اساس سره هغه پاباندی په شکشو پاباندې جو او د ت و تراغله دا شان دے دا پیغمبر صلی الله علیہ وسلم کنی <تصفح> پا دا خلقو حدیر پا بندے ویرزن زیرونو <تصفح> ناغا تی گورو جتش او بیام زلین احمد قدر نکی د نبی علیہ سلام خپل آخری دن چکمو نخد آگی دا وجدہ سانتیارا لکن ناغا ہم دا سری او و برعیستو بالحنیفیت سمیحا <تصفح> زپا اغا دن باند لیگل شم چڑیر پاک دے. آغړی او آسان دي د جن که حثه سمتانګي او سختینښتہ تبرا دي آسان دي خره د امت دا دوره پیدا وشو چې دیلون آه وا دې ظالمانو تم پیدا وته او به يدل نه نو فالذین آمنو به واسا خلقو چې مان رولو په دی پیغمبر وعزرو همال ګټیا او کلا د سره دغه مرسته او کلا د سره امدادو کو مرسته همال ګټیا و نصاروه و امداد اوکو دادوه تداحکام او دادن تبلیغ و دعوت اوکو او سره و سرمالگری شو امداد اوکو و اتبعو النور الذي انزل اماعه اتابدار اوکلا درانح اغیت نازل شویداد ادسارا یعنی در قرآن تابدار اوکلا النور رانح مرادت قرآن و مجید ده مرادت واحدا متلووی او غیر متلووی ینه قران یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته با یو کله د قران او د سنت اولائک هم المفلحون دا خلکو دې کامیاب دي کامیاب خدازه خلقو د حاصلین کی ته بعد د قران او سنتو کی او رفاقتو کی د نبی سره دا شانته هغه چې کوم احکام وو د ذکر کړی حلال حلالو گنی حرام حرامو گنی معروب بانده عملو که دعوتو که منگر نمان آو که منشی او دزان نپدین که دو چه پابنده و بوجو نه نجوڑه بلکه سو چه اللہ دطرف نیغمانی اخپل خواهش لپاگی که دخل نور که ده سه خلق کامیاب ده ده شان ده نبیو مخکنو کتابنو کم زکرو او وست بیان ده توحید که چره دې پیغمبر دعوت دنیا کې څنګه دې پهلیا اي يوهناسو وایا اي خلکو اني رسول الله اليکم جميعا یقینا ز رسول دلا يم تاسو ټول ته ستاسو ټول تر علي ګل شوی ما نبی عليه الصلاه ویلو چې ما له خصوصيات شوی دي هغه جمعکه بل چل نه ور کل شوی نو یو به ګدازه کر کلو وكان النبي يبعث الى قومه خاصا وبعث الى الناس عاما مخک به پیغمبر قوم تا خاص لے گلیش او ز ټول خلق او عام لے گلیش ما نبوت پیغمبر عالمگیر ده داهر چاده پار ده تر قیامت ده دی واجب اوی کې د دې زینشتہ چې وروسته د هغه نه بل پیغمبر د ختم نبوت ذ تا شو ټول دا پیغمبرم الذي آغازت له ملك السماوات والارض چې هغه دا بار بشیر اسمنو د اسما دا دا آغازت رسول يم لا اله الا هو نشتره لایق د عبادت مگر خاص هغه دې يحيي ويميت ژوندې کول کوي او مرګ کول کوي تاسو فاتحه بشیر هغه په اختیار کې دا د مری او د لائق ده عبادت خالص حق ده بلسوکنا او اوجون دا ده اغا پیختیار کی تصرف اغا کی فآمنو باللہ اس ایمان روڑے پا اللہ بانده ورسولهن نبی الامی او پیغمبر ده اغا بانده جه رسول ده نبی ده امی ده اللذی اجدونو اللذی یؤمنو باللہ وکل مات اغا پیغمبر اس ایمان روڑے پا اللہ بانده اپواعدو ده اغا پا حکامو پا ابو اذو د هغه باندې ایمان وروړي واتبعوه او تابع دريو د پیغمبر تعلقم ته هدون د دې لپاره چې تاسو مفسرین ذکر کوي انسان د لپاره د کامیابی د هدایت بل هیڅ او ذریعہ نشته د واجبین شرایو پیغمبر سره رسول هغه اتباعو کې ینه د قران او د سنت نه الیاه او د بچ کېدو بل هذر یانشته بس لازم د جهار انسان راشد او الله پیغمبر باندې ایمان وروړي او بیا چا کوم دعوت پېش کړي له امت ته نه غومني او پاګيرون شي دې کې دا هر چا کامیابی دا تر دې چې هغه وخت قومونه چې دا به خپل وخت پیغمبران راغلي و مو موسی علی السلام دا غی د پارا مستا کامیابی دار دا دار دار چرا شب د پیغمبرتا بداری اوکی موسیٰ علیہ السلام بارا کیوم نبی علیہ السلام ویدیو دا غی د پارا مستا کامیابی دار چارا نوہ رات بوزماتا بداری بیکولا بیداری وامین قومی قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتون یو تولی یو ڈلدہ تولی دی یهدو نبی بیان کی دا حقو. یهودو نبیل حق چاغي راهنمایي کي پدارب د حقو بیان کي د نور د راهنمایي کي او به يادلون او پديباندي پخپلو عمل کي او انصاف کي انصاف دارج ارج پخپل پهو مکه د عمل کي او نور خلقتم د دعوت ورکه عبد الله ابن سلام او دغا کرم مؤمنن ملګري چې يهودو ناغي راغليو ا مومنانو سره مشرب ایمان شيو ایمان روڑو وقت طانا همو سنتای عشرت ان اماما دیو زین روز تو بنی اسرائیلو باندی جا اللہ کم انعامات کرلی دی نداغی ذکر کئی دی دفارا چی دی راغیب شی او ایمان تراش از کامیابی غلار حاصل کئی ذکر دا انعاماتو کئی او پاکی ذکر دا عذابون ام کئی بایی کتا خویف دی چکن رازانی بیا پا دا عذاب در کئی ده تمهید شو ول موږ قوم موسی دا آیت او ورسره اگې تفصیل ذکر کیو جدای جداکري مونږ دی دولس ډلې اسبابا امما چی قامو لوې امتنا قطعناهم جدای جدام کړل ایسنه ته عشرتا دولس اسبابا امما اولاد چهاریه امتو ورای دي دولس نکيانو اوداهر نيكو زن زن لا جكما اولاد نا پورا قوم دلوا نو اصباق او أمامن. امتنو حرق بلزان للوی امتو جو دول سنیکون اولاد وحینا الى موسا او حکم قلم موسا علیہ السلامتا اید اس تسقاہ قومو کلاچو بوغ اختی ددنا قوم ددو چتگی شویو اوبر الراکا اگا مقام تیح کے جدیوگا نا تفسیل مقشیو نمونگو و تحکمو اندر ایب بیوساکال حجارا جوها بامسا خپل سراجا غټه امسا وچته کالی غټلې را خلاصک اني ضرب بیا وساک الحجر فام بجسد پس پشل راوته دا غینا مینوت نتا 10 عینا دا غینا دولس چنی زهریو دلی د پار فام بجسد پشل راوته لخکته ندس افن فجرته رستوي لچاغا بیا د روانه شو زه موږ په مخ باندې قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ يَقِينًا پېژندا اری وړلې زید اسکلو خپل چینه خپل پېژندا دې بهاره جو جانګا جوړل دش وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ا څوره ګل مونږه په دې باندې د واري یازو عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ا نازل ګل مونږه په خلو مینو طیباتی ما رزقناکم امونو ورطویلیو خورای دا پاک اگنا چدر کردیمون تاسو لرا دا لزیز امده او پاک خوراک دی نردین خورای ما رزقناکم خوب بید بی مکوی وما ظلمونا دی نقصان نو کریمون لرا ولیکن کانو انفسهم یقلی مون تیکنو دی چا خبر زن نصر نقصان کاوت زن لے برخاکا مکو بید و اذ قيل لهم اسكنوا داخل او یادګه جو ویل شي دا داخله شي اسكنوا وسيږه تاسو مخکره داخله دو زکر او دلته کې سکونت ذکر دي جزيب اغلمبه حکم زور داخله شي نبي وه تاي چوسيگه هاي القريه دا بده کې لکه بده خار کې وقولو او خري دي نه کوم دا جستاسو او وای کلمه ده بخشش وای الله او بکه مون تا گوناهونو زمنه حتته دا مضمون را هم کو بخش ده چلا مونګه او بغه ودخل الباب سجداں ا داخل شې دروازه ته اجزکونکې نغفر لكم خطیاتکم او بکه مون تا سو تا گوناهونو المحسنین زړه جزیات بکو اجر المحسنانو نې کوم وروه تبادر سروه نو مطلب دا شو چې تاسو ادب کوي کله چې د خارته داخليږئ وکړه ډېر به تر خار دې اری حا ذکر کیه مقدس المقدس په ذکر شې یو مطلب دارې چې وځ داخل شې چې تاسو جهاد د بارا باز دې نو دا لاله یو خار در کو دې تور دن شې په ادب سره اسان عزیز روستو برابر تا نورم دا ټول ملک تابعدار شي او تاسو به واخلې نور بدل له اندر کې سیوا بشي فبدل الذين ظلموا منهم پس بدل کو هغه خلکو کو ظالمانو په دی کې منه د دینه چکم زالمانو بدل کې واغس قولم يوبل قل غير الذي قيل لهم بغیر داغه نه چې ویل شو ديتا ديته ویلو هټه تونه اې نغي ته هینته محبتن فی شعرتن تے جوړ کو هغه کے تحریب کو بدلیک بغیر دی دی دا هغه نشیوی لشو دیتا فارس نے علیہم منگار اولی گلدیماند رذ سمنا سماع عذاب دبرنا بما كانوا یظلمون پس سبب د دے په دی, دی وجہ جدی سلام کو نقصان ای کو لاغه سزا وت ورسید اوست <clears throat> اخوف دنیاوی ذکر چتا سو ګوره کمو خلکو چې الله حکم کې خلې کوله او اغه په طریقو باندې ځان د پاره جایز کوو نو داږي انجام شوشه واسالهم تاسو کا د دینه ان القريه التي دخلت اغه کلی كانت حاضره البحر چاو په غاړه د دریا بو د بحر قلزم په کناره باندې علی اباجو او د تور اودم ادم پر میا زمینسکی نو وګورچ هغه باندې در خالی دروازه تعظیم فرض او لازم او منشیو شو چې په دیروځ بخار نکوي هغه ته خلی جوړې کړې ما انځان اسو شو ایدی اذن کلچه زیاته کو په تعظیم د خالقه تعظیم د خالق دروازه هغه کې زیاته وکړه او بیا عزت وکړه اذ تادین هیتانهم کلا شرات له بدیتا میاں د یو مص پرووز د خالي ددي شان خکاره په مخدوب ش تووبو د پاانسهه بر روانوونه عدي به چېدل ننش ټګې و ورته یوم لا يتونونه لا تعديهم او پهغ روز چې نهوا د خالي ددي د باه نهبرات تو لا ت بیا بهراتله چېرو پرره د خالو روز به نه د تاظیم روزنو نه بیاشان تهیان نو بیا ب چې کدالک دغه شانته نو مکه په شان دي ته منا راتلو یا روستو سره لګي کدالک انبلهم دارنګم ازميه خدې باندې بما كانوا يفسقون وصبر د دې جنا فرماني کولا سزا او تور سيړه دا امتحانو ازمه هو چتا ل نووسز نمایکه نو تمناکه کې وکنن دا هر دور کې مختلف قسم ازمائش نه نو بدی ما انده داز می خو اریچ ته ساری دی شو ده په او ته ډاندو کې وکولاست لا او به شاله رميان نو بل ربا بیا له چرای نه نخ کار لوزو اورن چټی نو لا به لا تیار به اورو نو الله رب العزت چې داږي دا کارول دي چې دی خپل خیال کې ما عز الله دا لا سره دوه کا کوي بس داګه مناسبه ولا سزا ورکړه شو کو نه چې بیان هو نو قرانوي و اذا قالت امه منهم يا كاتيو وي اوراله بدهي کې لمت عذون قام نور خلق دي وي ولما نكوي تاسو اغه قام الله مهلكهم چله هلاك اون کي دي او معذبهم عذاب شديدا و زبون کي دي غيله را عذاب دو خبري دي حال کې کی راتلونکي يا هلاكاي پيلا يا ولا سع عذاب وركي کالو معزلتا الى ربکوم اوی حغی مونگا غار اخلاسو ربستاسو تا ولعلهم یتقون ادیر پارا چی دیو یاریگی مونگو بخپل کارکو معزلتا الى ربکوم چه مونگ دخپل سرگون دوارو زمونگا عزر پورشی چلا مونگو خپل واس کل دی کوشش کل ولعلهم یتقون او شاید چی دیو یاریگی اومن عاشق خپل کارنه به قوم کې مختلف ډلې جوړې شوې او د هر ډار کې راضي چکه له د دن بیانوشي نو کله مختلف شوق مني شوق نه مني شوق شک کې شوق نور له اصله کې څوک یې پره ده مختلف جوړ شي نه پدې کې انداته جوړ شي سغه هغه جریان مستقل بوګنا کې اخته او بل کار نه دویم هغه چاگی او دردل او من آئی کولا درچا پروائی نه کوله خو من کولا کولا لگیاو درم اگو چاگی سو وقت پوری من آو کلا و چه پوش و چه خوند نو بس خاموش شو اصال ورم اگو چاگی وی چی منگڑو نم نالو نو گناکو اندیتا وی جمکای بس زان لکی نستل خاموشی ہو کلا نو قرآن مجید داگی بارا ذکر کیخوا فَلَمَنَسُوا فَسَحَرْجَلَچ پریهودل یریګلو ماذ کیروبه اګه چواس ګلشو دی دا باغه سره ان جن الذین ینهون عن السوء منbatchل اخلقوا من یقول اد گناهنا واخذنا الذین ظلموا اون والمن اخلقوا ظالمانوا بعذاب بینس فعذاب سخرنا کارسرا بما كانوا وسباب د دې جنا فرمانې کوله کم خلک چاري منال کوله ناري الله بچ او کم خلک او چاري خلاف کو او اخته په غوناه کې ناري یو نيول سخت عذاب سره نو ګوره غدوړلې پکې باندې جات والو کې کوله نه کول چې دا مکه وي دا مکه وي کخال قارس وي قاغي خپل کار نه پلی غوډ اوجه مرزراغون دي چې ما وې څه شو کولا نور بچ کړو ما غوم په ینه نه کې رغل لګو خو کې لري غو ما نه او کم خلق شيغي ګناه کې اختو مستقل ما غيده هلاکت ذکر و کو واخذنا الذين او کم خلق چې غلي پاتشيو نو قران دا غینه غلي پاتشيو نوفا سر زکر قی فنص على نجاة الناحین وحلاک ال... الظالمین وسکتا عن الساکتین چا قرآن مجید النصو کو فنجاة خلقو چا کولا او پا حلاکت دا اغا خلقو چا اغا ظالمانو تاگیا او, او چا کم ساکتین و غلو نداغین قرآنم غلش چا تاسو دا اللہ دا دن غغنکو قرآن سکی جستا و صفتو کی اذي هو جواب سيروج الجزاء من جنس العمل بدله الردج ديو بنده عملي كان نكم خلق تاريخ خاموش نو لا يستحقون المدح فيمدحوا اغي المدح لائق نو تقران صفات كلوه صفات ونكو <تصفيق> او ولر تكبو عظيما فيذموا او ناغی گناه کلو نو چه زمی قرآن بیان کلو یا بد ویلوی ایخو غلی پاتیشو و قرآن تغلی پاتیشو قرآن خود استعال صفت که چه کارو که کنه او بد بده ذکر که گناه چه استعانوشی و بدو که نو قسم دلوی پاگی که قرآن داقی ذکرو که دمکانو یفس و قول فلما عطاو عما عنه واس هر کلا جه سر کشی اکلا دا اغسنا قلنا لهم اوه مونږ دیتا کو نو قرذتن خاصين شاید ازو شادوغان ذليلا سوز کرکی جدا ذهن ک سماع دا یو عذاب په دماغ کې نه راغلو او چکه دی بیا نورم سرکشي وکلا د حد نته وروتل نو ورته ایږي شادوغان شه شا. یاد اچو د مخ کې عذاب تفصيل وکړو چې دا په دې طریقه بدیره کې چې سرکشي وکلا نو کم <تصفح> خلک چې منا او نو چاله حتی ورسیدل نو یبهره دی خپل میاس کې او دیوالو چت ناغه یا خوا په دې دی دی خوا چې بس دې سره تعلق ختم کې چې سار له څه په خبرو مبر په شو نو چې سر سره ورچت کنا خو ټول شادوغان ګرځیدل ا راتله بچو په یادونه صدیق والا ران په خپلو کې بیرغړیدل دیغه په ځندلو حدیث په ځندل نو بس داګه دې ځل آزاد کرا ری ادرواز که دنه دنه ختمه دا غنلی چې د دې ود د زنجره چولې ګرایې اگر رہیه دا غنلی هغه په هغه وخت هم شویلې ښا الله د تاسو خلقته هم نه ډېری نو تاسو د دې چې زلیل نشئ الله رسوله صلی الله علیه وسلم تاسو پاسی نه ليو مخلوق دې الله پیدا کړل نه باندې تا چې داګین داس زنجر شو کې دي چې ردی نام خطرناک او یاد که چه خبر کرده ربستا نیب عثن علیم چه خام خرالیگی باپا دیبانده دي اله یومی القیامت تر قیامت پوری تر قیامت تر اخیری یعنی در قیامت نزدیکت پوری قرب در قیامت پوری با دیبانده دي اغسوک مسلط کئی من یسومهم سوء العذاب اغسوک شرسی بدیتا ورکی بدیلا صخ عذاب بعد عذابونا بولا ورکی دا د بنی اسرائیل او رداګه يهودو ظالمان او په دنیا کې تا وګورئ یو واخ کې په یونانا یونانيان مصلل بیا په کول دانیان مصلل مصلل شو داوین روس ته مخته نفر پیراغه بیا په موجود مصلتو روس ته مسلمانانو حمله وکړه او دا خپل ټول د اعلان وکړه درې په دنیا کې ده زلط از رسوه جن ده تو که دنیا که پا خپل مکر او پریب او مال دولت بانده بلی او قوم زانتا مسلط کی زانتا کمزوری کی او دیپی حکومت شروع کی پس او, آو داوی کنه چنن خواقی زورا ورده ندیتا زورا وردیا نشوی داخو داقی مکر ده او دا عارضی دا دنیا غشو شادی او بلده چه سرط داقیون داقی سا حکومت داقی سا دا جون ده ولې یریږي چې دا مسلمان بارکه وری کنه چې دغه موږ باندې فدایي حمله کړې فزان هم سپاروانشت نه هغه خپل خاصه خاصه محلات هغه خلک لري چې ته په ناګرې دی پیارک لوي و لريږي نه دا جون نه دا خدایږي حکومتونه پېدې نه ګډل هغه کار کوي چې ولې وه خلق یې ورو داږي څه ځو اندنه ان ربکا یقینا نرستا خام خاضر لا سريع لا يقاب خاما خارع عذاب وركون کې چې څوک داو خلاف امرزيو کې او لا او غار جذب ورکم نبي پاک وختني وانه لغفور الرحیم او یقینا خاما غا بکن کې رحم والده دغه مال میګه چیرې سورته نام تفصیله پکې وکړه تر دې زې پهوري زکه اختتام هم شې وداري په دې الفاظو او دلته وي هغه مزامیر تر دې زې پهوري سوره دوله نقران یوبر سره دهې مربوط دي نو ذکر کو او بشارته ذکر کو ستا رات بخون کړي چتو رحمت الله علیه و الی ورکی وقتا انهم فل ارض اوماما او جدا جدا کلی موږ دی پشمکه کی اماتنا فان فان الامتن تار تار دي منهم صالحون ومنهم دون ذلك ده دین نه کان خلقم شده او ده دینه سیاض دین دونه ذالک هغه نه کان ندی هغه فاجران فاسقان بد عمله وبلا اليهم بالحسنات والسیئات امونګه ازمیخ کلې په دې باندې او په سختو حسنات او سیئات خوشاله عايش او تناعم او سیئات سختو مشکلاتو په مروست لري دنیا کې به مونګ بنعم والنقم ازمیختل کېږي دې لپاره چې مقاول ورکو چه دی توبو باسی واپس شی لعلهم یرجعون دید پارا چه دی واپس شی توبو <تصفح> خپل اخفل اصلحو کی نزاقا مخی خلق قولادا سو چه خوابت پا که دو نیکان پا کیومو او بدو مو او چه روستو پا کمرائل کنا ناغد علیب نتریبو خطرناکو فخلافا من بعدهم خلفون پس روستو راغلو پس داغینا نا اهل خلق خلفون نا خلفون نا اهل خلق وارثو الكتاب تورکلشو اگیتا کتاب الكتاب گرتو دشو د اللہ دے او حفاظت پیغمشو چر دے بخیر ساتے یاخذون عرض هذا الادنا اخلی سامان د دے دنیا ادنا او تو د اثر ختمیدن کنے اللہ دے نظر مختن د دے سامان او اسباب دولت واغس ويقولون فيغفر لنا اواید درداج بخانه بو کلیش موندا یقينا د چمو تا بخانه او کلیش او مونګه د الله محبوبانیو مونږ ته په کوم رعایت او اجازهت نه چمو د پاکستان له دنیاي غټه او کلی دا قوله قبيح دي دغې او قران په مختلفو طريقو تفصيلا دغې رد کي سيغفر لنا او نن بابا خلي شو الله بخ غفور الرحیم دې و اي ادهن معرض مثله ياخذوه كجر راش ديتا سامان او مال دولت دي دنيا مثله بشاند دي ياخذوه نو اخلياك لا لا دانچي گنو سدي توبه استرا كو تو ترى شدي وترفنا نو مي اخلي تو با يوباندا گمان کي قرآن به قيمتا غست دمنو تعويذونو او کوړ منترو ټټکو به دا کار کو دنیا به ګټل اراموس باندې کوي ورې ماسال او شاو قران ذکر شو او پاته ولاګيره چې د اسټیک نو نو قران وی دا خياله نكي کووسه وتانهږي رضا جدا خواندي خوضو انکار ته نكي اخلي باقاعده بلې غسه ګناه نه ګڼي کنه زه که داور چې سيغفر لهنا مغ توبه کنه او شي الَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ایا نو هغه څه په دې باندې وعده د کتابو دې نو وعده کتاب کې الله یقول على الله چې دې بنوي دا الله بارکې الا الحق مگر حق خبره هغه خبره به الله ته منسوب کې چې حق نه ناجیزې نو دا تاسو ولې وایې چې ګونه به لنا موږ توبه و دراسه ما فیها ادي یونیورسٹی هغه سره په دې کې وو دا موږ نشو ویلې چې رنه به ویلې کتابوس راځي پروتو تاک کینو نو قران وی دراسو مافي درسونه تاسو درسونه په خپل کول نه معنا نو یاد دیوته په خپل د هغه تعلیم درس تدریس کړي ورو دنیا خطرنا خو میرو کړي وعده هغه څه شوی الله بارک بغلته خبر نه کوي ود دار اغور د خیر للذین یتقون غره د پاره د خلقو ځدان بچی د ګناه نه رلنه یریگی ا ولاداکون تودم رسوچنه کوي کتابو ته کی کنه موفسرین وی چې کوم سم دی سو چې کوم مقاله اصلاح دیو کې د خپل ځان اصلاح ورس ممکن ده والذین یمسکون بالکتاب بشارت هغه خلقو چې منګولی لګی به کتاب دل لا باندې واقام الصلاه ابا بندګې ودمنځو ګوره د زړه حالداري چې په با قران باندې منګولې لا ګولې دي تمسوك په کتاب باندې او د قران لمن راټینګا کړل او دا شانته عبادت کوي خپل عجز او بندګۍ الله ته کار کوي ان موس کوي زیرا ځخلق دې لري یا جن ان لا نضيع يقين منګه چرنه ځای کو اجر المصلحين اجر الاصلاح كونكو مصلحين جدخل ذا الاصلاح كي نور خلق الاصلاح کوشش كي داغ مصلحين دي نور ذا خلق الله اجرنا ذاير بل كديو لاجر ولا وركيخ مخكيوي الا يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب زيدين وعدنا واغست شي بو كتاب كي ندل تر دار وعد الجبل فوقهم یاد کاش روچت کمونگا غر دا پاس ده دی که انهو ظللہ گویا سایبانو تا بوچ دا سایبان ده دا پا دیبان دیو تامبو دیو سفر دی دبارینا دمرا پیرانیز دیشو او طول غری پی روچت کلو خوا کوئی طول وظنو ادیو یریدل وظنو ادی یقینو کو انهو آقیون بهم یقینن داگر را پریوتن که دی پا دارځته تا غاړې دا یو چغې والے تفصيل مخ کې ذکر شو چې مخ ته تاورو د پاسانه په غرو دا سي راګل چې یو پننه شود نه چې پهیرو تاورو او ته شو شو خذوما آتایناکم بقوه واخله اګصو چې درکو مون تاسدا بقوه ته په زور په زور به اخله وس یا اغستل بداسي چې خف قوت به اخله مضبوط او عمل به کوي اذکروا ما فيها آیات کیا غاسو پدیکری لعلکم تتقون رب العزت سبحانه او یریګه دالاحنا از گونانه بچی دا واده ته غاستوا ا جگریته اخوا کو نبی اغه خپل کاریه کو خلاف ورزی وکاو نقض کله چر خاص واده ذکر یو کو نقران مجید یو بل واده کوي چې د هر انسان نغسته شوه دا فزل کې ډیر مخکی و ایز اخذ ربو کا یاد کا چراویست ربستا او پیداکل ربستا من بنی آدم دبنی آدمنا من ظهورهم دشاگانو ددینا ذریتهم اولاد ددی و اشهدهم علا انفصهم او گواه اکل دی پخپلو زانونو باندی اقلار اکلو او گواه اکل پخپلو زانونو باندی علاستو بی ربکم قائنه امزور عبستاسو قالو بلا اوی دی آو تزمون ربی بلا اللہ تزمون ربی شهدنا منگا گواهی دا گواهی منکو تزمون ربی دا وعده دا هر یو انسان تیل ندو کزنانا دا تی وعده تی اغسط شو پا ازل کی و پا اول کی و فصرین جللہ رب العزت دادم علیہ السلام له هغه اولاد پیدا کړ د شان او به دقیق شغان د هغه اولاد پیدا کړ ټول پیدا کړل نصرو میگو په اندازہ او عادت ورسته علي اقرار وکوي مینه له او به ورندن کله په پشت کې دغه موفسر تفصيل کوي چې دا عادت ورسته و نگورا دیکھ دا اللہ رب العزت دا توحید بیان دے دیتے اگا وادا گستے و چھے اگا دا تولو حق آقائدو آوا دیانے سماویہ و بنیاد دے دا ایرے گٹھا اگر توحید آقیدہ دا چھے صبح پوری دیو سڑی دا آقیدہ نہیں سمجھ شوی نو اگل دنیا دا مذاہب دنوں نحس پیدا نورکی دا غار عمل عبادات و طاعد چی نواغا بیزایا دی ترسو پوری چی عقیده رو توحید نی جوڑا شوی نویو دا خبر رشوی چی بنیادی عقیده اگر توحید دا پا هر دوار کی تر قیامت پوری دا بنیادی و سنگی بنیاد دی دویم خبر دارا چی اللہ رب العزت دا وعدا چ څنګه یموږ کې اغه نو د هر انسان بځړک ورځ داګه ته هم پروت, نا نا. دا پروت دی اګه یوونه لګره داړې لومبی ته هم بزمکه کې پروت دی کله چې پاګه باران بار ان نو شې انقلاب برשי عینونه جوړ شي نو د هر انسان بځړک اغا قدرت او وحدت ته هم بشانته براته بچو پاګه باندې د دین تعالیم د قران بیانات احراج و باندې نبي شي ناغوټو کې نه چې هر انسان داګه توخم سنځه ده خپل عقل په نک باندې د خپل زهنه او د فکر په نک باندې ولټي پنې کې پټې کې پای کې انقلاب راولی چې دا توحید د پزړه کې زرغون شي درېما خبره ده را چې کمو خلقو ردین انکار کو چې ردا مونږ څنګه مونږ څنګه ځلې نه ali نو جواب ځوابداري چې او مریض دی طبيعت یې را کړی دا نو اگل هر قسم خواگی میوی روڑا خواگی و لذیذ لز... خوراکون روڑا نو دا اگل پچه با تار خواب بد لگی آقی در توحید پا خپل در یقینی در خوچ کم خلق اگه دا دہریت بیماران در نو پاگی باند تار خلقی اگه تینکار کئی در اگه خپل نقصان در سلورم خبر دارا که یو سڑی داور چه غواده خمونتن در یادا کم ده نو جواب داری چکلي هر انسان معصومي ندي کې څوک شاکولي شي صداقت په اړه هغه وخت کې یو معلم وو صداقت ا و او با تا خدل خبره وو ته کوله او دې د تا کول چې دا خبره دې زده کی نن یو لیکچرر لګیا دی یو عالم او پروفیسور لګیا دی او دا غزکه وي اکثر دا خلکو شکی او بیان کوي تقریر کوي لګیا لري نوردو نګه تاسو کې نه چاو انده معنی چا ما د په لړ کوالي چادل ټکی دا, دا, دا خبره خولي او سمون یږد چې دمو ته چا خولي دي یا خولي دي انا همو یاد نری کنه نو دی کې وشک نی کنه چې خامخا په وته خولي دي ور د یږد دا داو عدد هر انسان نه غوسته شه ودا او زده دی را او چکه له دې د قرآن تعالیمات او د انبیو تعالیمات وګوري هغه واده په ته یادش مفصل تفسير كل جديد بانده شبه عثماني رحمه الله <تصفيق> جوابات بلاي دو پتایات ساتای اشاواتي طاید سنت قیسلت این سیریز مركز دوکان نمبر تایس <تصفيق> عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر رو سوابی پروپرائیتر انوارشیر طاحید موبایل نمبر 0301 710